segitzen dugu erran bezala gerren aplat mankizuna kronikarekin Dominik Atxaldeon Atxaldeon Arantxa eta guzier. Eta Atxaldeon zurekin dituzun ere bi lagunak Pista Flash eta Christof Lambert bai, egonan, egonen zuleak bai, gaur bai zinio nolako presaik eta bizia tranquila goduzu momentu betan? bai, momentu betan askilaxean iz lan guti, eh? Ranguti. Gutsi eh, berbaitela bakantzak ere. Eh. Garrik eh, nielu nizala ere lanaraztea piskat. Garri go. Bo zerrekin hasten gira kantu bat entzunen dugu Laster? Laster baina lehenik uh, Pistaflasen uh, berriak. Egunon arantxa eta entzuleak. Genofa Garate, musika kontsimintzailean elkartaren presidenteak, jakinarazidu Pascal azken diska komertziotik ateratzeko hasi asidituera. Genofa garateren arabera, diska horrek depresio eta bernautak albideratzen ditu. Gehitu du negua horra dela eta diska hori gara jauetan entzutea izi gari izaten aldela. Hane txegoian behitz ere desintoxikazio zentro batera eramana izan da. Amikuzeko kantarizak onartu du heroina asnifatzen duela musikak munduan sartu denetik. Bere ibilbide artistikoari koherentzia atse laguntzen diolako. Eagles of Death Metal taldeak atabalen joko du abenduan. Lekuak amah eurotan salgai dira eta ogei euro gehituz antolatzaileak bizia segunantza eskaintzen dute. Baionako patxa plazaren behizta penaren zat eginden galdezketa iraganda joan den astean. Bixente Lizarazuren proiektu moderno eta abango ardizta autatua izan da. Elefante bat ezagiko dute beraz patxa plaza erdian urte osoan. Bixente Lizarazuk du elefanta autatuko bordaliko zoan. Lapurdi eta landesetako kokaina saltzaileak udako biran ekonomikoa egin dute. Salmenta honak egin dituzte. Bilan baikoja izan da, batez ere baleapopi esker. Drogak beti. Mikel Laboaren biografia batek dio, kantariak izahen hautsa esnifatzen zuela eszenara igo baino lehen. Untzataleak taleak, barkamenak eskatu ditu euskalegiari. Zehaztasun gehiagurik eman gabe. Eta bukatzeko. Sutagar taldeak baterista berri bat sekatzen du. Gutienik berrogeita maru urte ukan behar ditu, kasko pelatoa izan behar da eta bista txarra ukan behar du. Interesatuak bazirezte, fax bat igorri taldeari. Larrre sazietan, ezkei biltzeko. Asiari, doli pranak. salgai. Beraz, uh, Gaurko berriak uh, mile eskerpiz taflas, uh, Dominik, bat baduzu... oso zerbait gehitzeko? Gehitzeko ez, uh, berri pozgarri eta ezpozgarriak entzuten ditugu la, baina horridaxo uh, biznesaren uh, mundua. Go-go-ra. Bai, batzuk Badakigu mundu krudela dela eta...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 Zatu hori orain entzutea. Nola deitzuna? Bakearen gastronomistak, hastag patearen artisauak. <mimusurra> Ya. Por otro lado cat en escuetan. España calle boa roca. Saqueado modamar. la tondia. Lisartiga ratirat. Bayonatic Paris Al autobús chá, retekoa eta eta eta taloak, le nikpi galera. Quiero <tírk> <tírk> dismelandera. Tari <tírk> Será ver, Paris la noa, rap la di battesti. Pas tu aqui et ta capi. Guardia attaki sarte zipela et oradi. Aiscora el doila que pantera shuri Parke, shugu, shuri. Pa que di shugo, per xuri a shuri. Te localiza tus la picchuri. Michel le rendez-vous de toutes les du pays. Agmak eka hiorde, sortia patata Naginekin inen dugu Tarototo Tarototo Tarototo Tarototo Tarototo Lizaratik autobusa Iteko bakkea Eta, eta, eta Taloak Lizaratik garazirat Ae, Bayonatik parixerat Egnatzei girak liateak hor direla Hala autobusa iteko bakkea Eta eta eta eta taloa Izanatik gara zirat Bayonatik parixerat Hala autobusa iteko bakkea Eta eta eta taloa Eben, artxek, kantu berri berri bat, naskiz hominik. Bo, jantzun dugu, kantari onak direla. Kant, kantzatzeko bai. gogoa, maiten du, eta jateko gogoa ere, kantu horrek. Jateko bai egia e, da. Hala, jak, jakin barna nordiren artista horiek. Izan zen, bakearen artista horiek inzuten delako hor dago kantu bat. Uh, artista gomitatuz, euskalikko artista gomitatuz. Eta artista horiek, gastronomista horiek, artista gisa, ez ira gomitatuak izan. Beraz, haiek ere, haien kantua egin izan nahi dute. Horrez geroz, beraz, uh, piskat konkurentzia espirutu batetan sahtu dira uh, bakiaren artesauekin, eta haiek ere, beraz, autobus bat uh, nahi dute, uh, alokatu parisera joaiteko. Ha, bai, bai, bai. Autobus gastronomiko bat izanen da, zerren eta Noi? entzun dutanez, uh, zuta horiek, uh, uh, ganbara izanen dira. Xingarra eta... Taloak, pastaitekoa, eta dena ezagiko dute. Hala. Gero, jakin behar da, autobusa piskat berantago joanen dela. Hola, autobidean, uh, bakearen artesauena autobusa depasatzean uh, e eriak erakusteko. Hola, piskat pentsatu dute uh, bidaia. Eta helburua da, Parisen ahibatuta, um, entzun duzen bezala kantuan, bakearen artesauak baino talo gehiago saltea. Horren zait, baina... Talo proposan... on aguaki samercodi la. segur. Talo que yo una ori... lo... ah, ori... aguaki samercodi. Duda diga be. Et avant bon, proprement talo tradicionalak, chingara gashna mistoa nutella ere impression là. Et be, talo beresiak, entre barnean, tortilla edo isoskia. eta voilà, ere, misto bereziak, nutela gashna, nutela chingar, edo nutela gasna chingar. Voilà. Uh, ba coacha ki couche, arabera. Gaitzikorak, bainan uh, aktiboak, beraz. Ah, hori segur. Ah, bai. Uste dut pariseko jendeak ere maitatuko duela, eta lo horiek jatea. Bai. Maite dutan tabakoan Benta sabinero zten da Bua nada eta gozulaan Frantzin baino baño merquigua. Aui, venta, chavira, pídase algo, pasa algo, onena euska. Du cada seta magorón, taya te Iragarki labur honen uh, ondotik, zerbait uh, gehitzeko? Bai, uh, Jakin behar da, uh, beraz, hainbat um, aktivitate proposatzen ituzteela a Parisien. Um, uh, bon, bakaren arte sauek, joaitean da ibiliz, eta abenduan, Parisien, eh, janberra, otziten doela. Otza, bai, betxo bai. Eta uh, gure patearen arte sauek, beraz, beste zeit proposatzen dute, proposatzen dute Disneylandera joaitea, Eh, Kantoren zunungun bezala. Beraz, Miki eta Donalekin, eh, berotzeko, chokoletesne batean inguruan. Eh. Eta Gauez, beraz, uh, Pigaleko striptease klubetan uh, ibiltzen alkoziste, eh. berreun eurotako champagne boteila batekin. Uh, gauez ere, berotzeko, hala da. Terezgarri mm -hmm. aproposamena. <risa> eta itzultzean hori askiberezkia, hori eh. guzia ospatzeko, ebe haku hau beharnean gelditzengi da denak. Eta bon tipi uh, baten iteko ez, eh, eta istante neguotzean txartzen maila. Atela di polita? Me bai, biziki. Biziki, ez da baki arte sauen duten programa tristia bezala ko, hafen, nahi ba oso. Hori zukerraiten oso baina da? Ba, me ala, ala, ala egina izan da. Eskaitza atraktiboa da, mm -hmm. ha, ba, is... ha, bai. Bai, hori si e da, hori si sebe Ben, nahi ba duz hie toki hartu, eta zizena eman behar da haien uh, web horian. Pista Flash, flash eh, baduzu otoi uh, Elbidea? Orduan, Elbidea. bakea.tortilla.aquabearn abilduakaramail.com Ogan izzenak man dudarik gabe eta autobusa autobus horiak betetzeko. Giroa alaitzeko DJ bat sekatsen duzu? Este ya, barmizba e horxketa Suen, Sheikh Euskal Les styles eta ga Giroa et ta modernouena kiroa bigotzeko. Et chamendita la gale. Michel Le Bois, Elodie, Lascaochiki, Gioh, Ayap, et Chaun, Inamol, et ta Besta piste ko DJ Bidar Panchish. 07-62-47-26-43, sembakidat! Betu gauerdi eta goizeko seien artean! Matx! Ah. Iunek! Amoratunaz! Ah. Zure zurek! Axeari, laxatiboaak. Gure higatian, salgai. Gerren plate eman gizuna Kronika, Domenik, Pizta Flash eta Christophe Lambert Gaur ekin gaurko? Bai, bai, Eta Parisien ikusten gira? Prefosta, bai! Naibar dit, ma duzu, enek indien, enek jet privatu bat alokatzen dut Aia! Zu business eko jendearekin duiteko Nor izango da dependitzen du, mainan zergatik ez? Baduzu gomita? Ados, bo, untsa! Talok izan dira jet privatu bat? <laughs> Nola ez! <laughs> bo, mirizker, izan untsa! Adio! Bye! Adio Nzuleak.